Іван Франко, Сойчине Крило. Із записок від Людка. Завтра Новий рік, і заразом сорокові роковини моїх уродин. Подвійний празник. А бодай, подвійний пам'ятковий день. І я надумав стрійти його незвичайно празнично. Ха-ха, празнично. Що таке праздничне зустрічання Нового року? Шумне товариство, молоді жіночі голоси, мов срібні дзвоники, Старші панове годуть, мов дуби у теплому вітрі, Світло салону, звуки фортеп'яна, хор, пісні, сола, Декламація, брава, оплески, жарти, Кришталева чаша, срібна я Наближається північ. Починає бити дванадцяте. Всі підносять чарки, вихиляють душком. А батько родини кидає свою додолу. Нехай так пропадає всяка турбота. Брань! І раптом гаснуть світла, всі запирають у собі дух бам-бам-бам. Числять до дванадцяти. Найжи є новий рік. Найсяє нове щастя, світла, музика, пісні, нові чарки, нові тости, поцілуї, радісті стиск рук, діти, діти. Та що балакати? І я там був, мід вино пив, я коли стрічав отак всю врочисту хвилю, сміявся і радувався назустріч тій примані, що зветься Новим Роком. І до мене простягали теплі руки, сміялися блискучі очі, шептали солодкі слова, не одні малинові уста. І я вірив, мріяв, любив. Тонув в душе і в рожевім тумані, будував золоті замки на вітрі, вважав окрасою життя те, що було лише конвенціальною брехнею. Минулося сороковий рік життя – так як і 39, і 38 починатиму зовсім інакше відлюдьком, самітником. Та сим разом спробую празничніше, краще, гармонійніше розпочати його, як двох попередніх років. Попереду всього до чорта меланхолію. Двох попередніх років я ще був новаком у твердій школі самоти. Ще не порвав усіх ниток з минулим і теперішнім. Ще щось тягло мене кудись. У душі ще не вмерла була та мала дитинка, що плаче до мами. Тепер все вже скінчилося. Давні рахунки замкнені, давні рани загоєні. колись хвилювало та бушувало, тепер тихо та гладко. Сьогоднішній праздник буде заразом перший тріумф моєго нового світогляду нової життєвої норми. А ця норма старе Горацієве. А сервере ментем. Без оптимізму, без зайвих надій, бо оптимізм – це признак дитячої наївності, що бачить у житті те, чого нема, і надіється того, чого життя дати не може. Без песимізму, бо песимізм – це признак хоробливої малодушності, це – тестимоніум паупертасіс, яке сам собі виставляє чоловік. Без зайвої байдужості і байзайвого ентузіазму, без зайвого завзяття та жорстокості в життєвій боротьбі, але й без надбальства та слямазарності. У всьому розумно, оглядно, помірковано і поперед усього спокійно. Спокійно, як годиться сорокалітньому мужеві. Дурень, хто на порозі 40-го року життя не пізнав ціни життя, не зробився артистом життя. Я пройшов важку школу і, здається, навчився в ній дечого. І я погубив багато цвітів по життєвій дорозі, похоронив багато ілюзій та охоронив коштовний плід і виніс його зі всіх катастроф, як Камоенс свою епопею з кораблекрушення, а це, власне, тумілість жити і насолоджуватися життям жити для себе самого, з самим собою, самому в собі. Життя самий скарб мій власний, одинокий, якого найменшої частинки, одної минутки. Негідні заплатити мені всі скарби світу. Ніхто не має права ждати від мене найменшої жертви з того скарбу, так як я не жодаю такої жертви ні від кого. Суспільність, держава, народ, усе-се подвійні кайдани. Один ланцюг укований із твердого заліза – насилля, а другий, паралельний із ним, виплетений із м'якої повунини – конвенціальної брехні. Один в'яже тіло, другий – душу, а оба з одною метою – опутати, прикрутити, обезличити і упідлити високий вольний витвір природи – людську одиницю. Живе, реально живе, працює, думає, терпить і бореться, падає і тріумфує тільки одиниця. І моя скромна одиниця доходить до того, щоб тріумфувати по многих і болючих упадках. Тріумфувати не шумно, сотимпани і органи, щоб шарпати слухи ворогів і будити зависть завидющих. Це тріумф дикунів, негідного освіченого чоловіка. Мій тріумф тихий і ясний, як погідний літній вечір. Мій тріумф немає ворогів, і не будеть нічиєї зависті. Та він правдивий, глибокий і тривкий. Він немоментальний, не вислід шаленої боротьби і зусилля. Саме моє щоденне життя, але піднесене до другого ступеня, осяєне подвійним сонцем, напоєне красою і гармонією. Я витворив собі ото життя, як нездобуту твердиню, в якій живу й паную, з якою має широкий вигляд на весь світ, та яка, проте, не стоїть нікому на заваді, не дразнить нікого своїм видом і не манить нікого до облоги. ся твердиня побудована на моїй душі. Світові бурі, потреби, пристрасті, мов щось далеке і постороннє, шумлять наді мною, не доходячи до моєї твердині. Я даю тому зверхньому світові свою данину, посвячую йому частину свого життя взаміну за ті матеріальні і духові добра, що потрібні мені для піддержання свого внутрішнього життя. Я працюю в однім бюрі, зайнятий працею, що напружує мій розум, але не торкає серця. Я поводжуся зі своїми зверхниками і товаришами по бюру та іншими знайомими чемно, навіть дружньо, але здержано. Всі вони поважають мене, але ніхто з них не має доступу до мого святая святих. Нікому я не відкриваю своєї душі, та й сказати по правді, ніхто з них не виявляє надмірної охоти заглядати в мою душу. Таких надмірно цікавих я вмію швидко висунути поза клярму своєї знайомості. І ніхто з тих, що кланяються мені на вулиці, стискають мою руку в каварні, радяться зі мною в бюрі, ані не здогадується, що у мене поза тим конвенціональним шаблоновим життям є своє, інше, окреме. Ніхто не підозріває в тім сухім формалісті та реалісті духовного сибарита, артиста, що плекає одну штуку для штуки – вмілість жити. Ось тут, у цім затишнім кабінеті, обставленим хоч і небагато, та по моїй уподобі, я сам свій пан. Тут світ і поезія мого життя. Тут я можу бути раз дитиною, другий раз героєм, а все самим собою. Зо стін глядять на мене артистично виконані портрети великих майстрів у штуці життя. Гете, Емерсона, Рескіна. На поличках стоять мої улюблені книги в гарних оправах. На постаменті в кутику мармурова подобизна старовинної статуї хлопчика, що витягає собі терен із ноги. А скрізь по столиках цвіти – хризантеми. Мої улюблені хризантеми різних кольорів і різних відмін. На бірку розложена тека з моїм дневником. А у бік бірка столик застелений, уквічений. Їй Богу сьогодні не лише листки і барвінку, але й сині його квіти – Штукар міївась. Се він таку несподіванку придумав для мене. Знає, що я в тім пункті забобонний. Вірю, що цвіт барвінку на Новий рік приносить щастя. Вірю або не вірю, а так собі. Приємно колисатися в такій надії, мову гамаці. А на столику вся холодна кухня. І яблука, і помаранчі, і фіги, і кілька бутильок вина. Самі добірні марки і два келишки, збиточники вас, думав, що і вона буде. Що без неї празник не празник і Новий рік не Новий рік. Помилився хлопче. Минулося моє гречане, тепер вона вже не манить мене до себе, хоч би і яка була. Попробуємо обійтися без неї. І думаю, що моя радість буде не менша. Та в усякому разі глибша, частіша, якби була з нею. А то хто її вгадає? Здається, і гарна дівчина, і говориш з нею, як із з другом. А тут на тобі. З її рожевих усток вилетить якесь брутальне слово. Якийсь цинічний натяг, або й тені. А по лиці мигне якась тінь, щось таке погане, огидливе, і попсує тобі весь вечір. Прожене всю радість, розвіє всю поезію. Від часу моєї останньої романтичної історії, тої там у лісівництві, перед трьома роками на мене не раз знаходить дивне чуття. Коли до мене сміється, зо мною говорить, залицяється молода дівчина, особливо бронетка, Мені все здається, що шкіра і м'ясо, і нерви на її лиці робляться прозірчасті. І до мене вишкиряє зуби страшна труп'яча голова. Іноді в такій хвилі мене всього обдасть морозом. Чи це знак, що я старіюся? Чи може щось інше? Та гов, який-то денний порядок нинішнього вечора я уложив собі. На такі праздничні вечори я все укладаю собі наперед денний порядок. Стою одначе умовою, що вільно мені зовсім не держатися його. Маю подвійну приємність. Укладаючи точку за точкою, смакую в думках кожду з них, а потім, переміняючи їх, любуюся новими комбінаціями в виконанні. Перша точка – Росінієва увертюра Двільгельма Теля, виконана на фізгармонії. Моя улюблена композиція. Вводить мене, звичайно, в поважний та притім батьорий настрій. Потім оглянемо хризантеми, обнюхаємо геліотропи та туберози в салоні. Вони бідні давно, ждуть мене. І сьогодні, як навмисно, порозцвіталися в повній красі. Потім вип'ємо і закусимо. Потім прочитаємо новий номер «Ноя Дойче а властиво у Айльдову статтю про Христа що такий-то майстер стилю і такий хоробливо-новочасний чоловік сказав нового на цю тему. Потім, ах, яка тепер година. Сьома. Ну, до дванадцятої на все буде час. І ще переглянемо свіжі ілюстрації, і югенд, і лібером вето, і артистичний вісник. Добають добрі люди за нас грішних, щоб мене нудьгували. А коли нічого не знайдемо в тій купі паперу, то у нас іще інша розкішна сьогодні прилагоджена. Цілий гарнітур нових валиків до фонографу з піснями і розмовами різних знаменитостей. Послухаю, як із парламентарної трибуни гриме як у крузі приятелів розмовляє Гарбіель Дануціо, і про потребу плекання краси серед народних мас, які зі сцени палить словами Елеонора Дузе в ролі Діоконди, І як цвіркоче в своїм салоні Клео Демирот. Правда, бажались би? Та ні, ні, нічого не бажаю. Не слід бажати нічого на те, що здоровий розум показує можливим до осягнення. Печеного леду не слід бажати. Нехай молокососи та фантасти бажають неможливого. Мої бажання повинні йти і йтимуть рука в руку з можністю виконання. Отже, потім почне бити 12-та година, і тоді... Дзінь-дзінь-дзінь. А все що? Дзвінок перед покою? Всю пору. До мене хтось? Це не може бути. Ну, розумійці, нікого не приймає. Хто має право сьогодні вдиратися до мене і заколочувати мені мій порядок? І позбавляти мене моїх тихих, чесно зароблених і без нічиєї кривди осягнених радощів? Тихі кроки в салоні. Сити Васю? Я. А хто там дзвонив? Листонос. Лист до пана радника. До мене? Ось він у мене в руках, той лист. Не лист, а чималий пакет. Адресований недоладно. Моє ім'я і прізвище, і Львів. Щастя, що нема нікого другого, що називався б так само, як я. А правда, і доктор напереді. А проте видно, що пише хтось. Та що це? Марка російська і штемпель. Порт Артур. Із Порт Артура? Все що за диво. Хто там у Порт-Артурі може мати інтерес до мене? Кому там у Порт-Артурі цікаво доносити мені щось? А може то не до мене? Може яка помилка? Може всередині є друга конверта і лист призначений для передачі комусь іншому? Розкрити конверту і переконатися – це була би найпростіша річ. Та ні. Нехай ще хвильку полежить. Ось тут. Передо мною започатаний лист на твоє ім'я з невідомого місця, писаний невідомою тобі рукою, все все-таки якась тайна містерія, загадка. Люблю такі містерії, бо моє життя тепер не має ніяких. Моє життя як проста, широка, вигідна, гарними деревами висаджена, алея, щовете... що ви те, тьху, з якої речі сьогодні буду згадувати про те, що пишається на кінці тої алеї? На кінці кожної життєвої дороги. Чи вона проста алея, чи крута, камениста та вибоїста стежка? Лишімо все. Воно нас не мине, а самохід літати туди не має ніякої потреби. Але лист. Що в ньому може бути так багато напаковано? Кореспонденція до газети? чи дневник якого полководця, чи якісь урядові донесення, чи розпорядок останньої волі якого земляка, загнаного долею аж на край світу та застуканого там війною. Адресовано, очевидно, жіночою рукою, але це не значить нічого. Такі жіночі адреси криють не раз дуже мужські інтереси. Щось тверде всередині. За грубістю верст паперу Годі домацатися. Що воно таке? Ключик, не ключик, монета, не монета. Ну, відчинимо та й побачимо. Де ножиці, а може не відчиняти. Може цей лист, що тепер лежить іще так спокійно і лише принадний своєю таємницею, відчиненні стратить увесь свій чар, зробиться коробкою пандори, з якої поповзуть гадюки, що затруєть моє життя, Знівечить мою твердиню, а що найменше збентежить і розворушить моє нинішнє свято. А чи такий здоровий пакет паперу, то певно не голий папір. Скільки слів там написано? І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб на віки або на довгі літа зробити його нещасливим. Я здавна боюся всяких листів і сам не пишу їх, хіба дуже рідко, в урядових або ділових справах. Кожний лист це бомба. Може показатися іноді, що це шоколадова бомба, але з верхнього вигляду ніхто не може пізнати, чи та бомба не наладовано чи не розірве тебе в найближчій хвилі. Моя рука тремтить. Якесь холодне чуття пробігає по всьому тілі. Стій! це нехидний знак, що лист має якийсь фатальний зміст. Стій! Не руш його! Якби я тепер узяв і не розпечатавши кинув його в огонь? Він згорів би і поніс би всі свої тайники в безмірний простір. Назад туди відки прийшов. А я лишився утаєним у душі почуттям і ще одної нерозв'язаної загадки. Та й годі. Нерозв'язана загадка цікавить, навіває жаль або тугу. Все те приємні почуття. Розв'язана ж може зранити або вбити. Але я такий порядний боягуз. Чую себе таким певним у своїй твердині за заборолами своєї філософії серед башт своєї самоти. І боюся оцього паперового гостя. Навіть коли б це була бомба, кинена злобною рукою, то що вона мені зробить? Особисто мене не трафить, а постороннього, дорогого і любого мені не знищить. Бо нікого такого, здається, на всім світі у мене нема. А коли так, то чого мені боятися її? Але чого ж тремтить моя рука, держачи ножиці? Чого стискається серце якимись тривожними почуттями? Так і є. Це якийсь фатальний лист. Без виразного наказу моєї волі, якимсь механічним відрухом рука відчинила його. Тонесенький пасочок з краю відкроєний. Загадка відкрита. І коли у тебе є ще який арсенал оружію проти мене, Доле, коли ти якраз сьогодні, перед Новим Роком, із другого кінця світу, з далекого Портартура, Артура, навела ворожі батареї на мене, то стріляй. Поборемося. Лист відчинений. Лист. Не жадна кореспонденція, нема окремої коверти, ніякої передачі, значить до мене. Хто це може писати? Датовано спорт Артура в вересні, якраз чверть року пройшло. Міг би сей пакетик оповісти дещо, як то йому було перебиратися через японського облогу. Але хто пише? Підпис «Твоя Сойка». Що це значить? ніякої сойки, Боже мій, і сойчини крило в листі. Та невже би? Невже вона, та, яку я від трьох літ споминаю між помершими? Та, якою нагле і загадкове щезнення ввігнало гріб її батька, а мене випхнуло скипучої течії громадської праці і загнало в оцю тиху відлюдну пристань? Вона в останніх днях нашого товаришування – Любила називати себе Сойкою? І все дразнила мене тою сойкою, що гніздилася перед моїм вікном, поки вона не вбила її? Невже з тої самої Сойки крило? Мої руки тремтять ще дужче, як уперед. У грудях ще більший неспокій, голова крутиться. Чого ти, дурне серце, що тобі? Невже ти не оплакала, не похоронила її? Невже одна поява отих кількох аркушів, записаних її рукою? Одного засушеного крильця давно вбитої пташини може вивести тебе з рівноваги? А втім, є ще рада. Вогонь з оцим листом. Від покійників кореспонденції не приймаю. Дурню, дурню! Мели язиком таке, чого не можеш сповнити. Хіба ти здобувся б на те, щоб тепер Зараз спалити сей лист, її писання, не прочитавши його. Фаталізм. Лист прочитаю. Хоч би моє серце мало тріснути з гніву, з жалю чи з обурення. Чи тямиш мене? Ха -ха -ха. Тямиш мій сміх? Ти колись любив його слухати, Чув його здалека й приходив до мене? Чи чуєш його тепер через океани, степи та гори? Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із промінням заходового сонця? Ха-ха, чи тямиш мене? Тямиш ту весну з її пурпуровими сходами сонця, з її теплою ясністю? З її бурями, мов ну, сварки закоханих, з її громами, мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях. Се я була тямиш той ліс із його полянами і гущавинами, з його стежками й лініями, з його зрубами та хащами, де стояли високі квіти з тужливо похиленими головками, де до сонця грали тисячі сверчків, а в повітрі бриніли мільйони мушок а в затишках гніздилися рої співучих пташок, а по полянах паслися серни. А скрізь розлита була величезна гармонія, і життя йшло рівним, могутнім ритмом, що передавався душам людським. Тями той ліс, мій рідний ліс, якого нема другого на світі. Це не був ліс, це я була. Чи ж мене ями ж ту лісничівку в самій середині того лісу. До неї сходилися всі лісові дороги і кратерії до серця. А з неї виходив лад і порядок, і сильна воля на всі окраїни лісу. А в ній кублилося тихе відлюдне життя старого батька і молодої дівчини. Лунали голосні, різкі, з золотого серця пливучі, мужеські слова і ще голосніші дзвінкіші Сміхи і співи дівчини постійки. Тямиш їй, я була. Чи тямиш мене? Тямиш ту поляну, де ми оперве здибалихся. Я була в зеленій стрілецькій куртці, з лефошівкою через плече, з готором свіжо застреленим у торбі, з виставкою в губах. Тямиш, як ти витріщив на мене очі, побачивши мене а я розреготалася, побачивши твоє зачудування. А ти був у простій блузі, підперезаний ременем, блідий ще від недавно відсидженої тюрми, з утомленим помарнілим лицем, з кресатим капелюхом, насуненим на чоло. А почувши мій регіт, ти стрепенувся нараз, і зняв капелюх, і наблизився, і почав званятися, що без дозволу ходиш по лісі. Але тобі веліли лікарі а ти тільки що вчора приїхав і, власне, мав намір представитися таткові. І пригадуєш собі мене ще маленькою панночкою. І тямиш мою маму. І вибачаєте, що на перший ваш вид так зачудувався і не сподівався застати вас таким німродом. А я подала тобі руку. І ти поцілував її. І я чула, як твої уста під чорними вусами тремтіли і горіли. І гадала, що все у тебе гарячка, і просила тебе провести мене додому. А ти запитав, що я застрілила, і я показала тобі Готура. І ти здивувався, відки тут узявся Готур, і заявив, що ти прожив у тім лісі всю свою молодість, і ночував тут не раз з кіньми, і вештався скрізь по лісі ранками і вечорами, і ніколи не видав, а не чував готора. А я, сміючися, сказала, що все для мене завелися тут готори, зваблені моїм сміхом і моїм свистом. І що я чарівниця. І прошу тебе берегтися мене. <гадуєш> Пригадуєш тепер? Все я була. О, я знаю, що ти тямиш мене. Мусиш тямити. Неможливо, щоб ти забув мене. Я ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь огонь своєї пристрасті, всі чари своєї душі і тіла, щоб навіки, незатертими буквами, вписатися в твою тямку. І як добрий режисер, я брала до помічі все, що було під рукою. Сонце і ліс, пурпури сходу, чари полудня і меланхолії вечора, оповідання батька і шум лісу, рев бурі і тихі шепти дружньої розмови. Все. Все те була штафажа, були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою. Щоб лишити в твоїй душі незатерте, незабутні, високоартистичне вражіння. Таке вражіння, де ілюзія ані на волосок не різнилася від найпоетичнішої дійсності. Пане артисте, вдячнійте мені за мою роль. Годі читати. Всього занадто. Чи ти ворона, що дереш горло своїм не настане? Чи тямиш? Чи тямиш? І сама знаєш, що тямлю. Ти, мабуть, не знаєш, як я тямлю. Гарнесенько зібрав усі спомини, як кісточки спаленого покійника, зложив їх у штучно точену урну з карнелю і поставив далеко в куток свого серця. Нехай стоїть. Нехай буде як оздоба, а не як завада в житті. А ти з далекого краю простягаєш свої демонські руки, підіймаєш свій воронячий голос і витягаєш ту урну з глибокого закутка душі. Відчиняєш і перебираєш кісточку за кісточкою, одіваєш її м'ясом і шкірою, наливаєш кров'ю і соками і надихаєш своїм огняним демонським духом. І ще й регочишся, мов упериця, і показуєш мені ті постаті, і верещиш при кожній своє ненависне. Чи тямиш мене? Все я була. Женщина, демоне, чого тобі треба від мене? Чого ти завзялася мучити мене? Чи я в своєму житті зробив тобі яке лихо? Я віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі. Без домішки, хоч би атомика низького, підлого, трудного а ти пограла моїми святощами і кинула їх у болото. Я вірив у тебе, як у самого себе, а ти кажеш, що лише роль грала передо мною. Я вкладав усе своє життя, всю свою душу в кожний свій погляд, у кожне своє слово до тебе, а ти хотіла лишити мені лише незабутнє артистичне вражіння. Женщина-комедіантко, прокляття на тебе всі. Всі твої слова і сміхи і сльози – все комедія. Все роля, все ошука. Та годі. Я тепер експертус роботус. Тепер ти даремно граєш передо мною свою роль, бо я знаю, яка її ціна і яка її вартість. Тепер я міцніше озброєний на твої стріли. Тепер я й сам сиджу за естетичними заборолами, що, мов шліфована сталь, відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих сліз і слів, і сміхів. Говори собі, пиши собі, що хочеш. І я тепер дивлюся на все оком естетика. Розпізнаю кожний момент фальшивої гри. І де ти сміятимешся? Я байдужно здвигну раменами. І де ти плакатимеш, я засміюся і скажу: ні, дитино, це не так. Тут іще того, й того треба для осягнення повної ілюзії. І де ти впадеш у пафос, там я скривлю уста і скажу тфі, це вже зовсім злий смак. Говори собі, пиши собі, а я почитаю далі. Не серце на мене, мій Масіно. Не серце на мене. Тямиш, як я з руського Хоми перехрестила тебе на італійського Томасо? А цього здрібнила на Томасіно, а цього вкоротила на Масіно. І як ти тоді сердився на мене за те, що я протягом одної години між трьома серіями поцілую і пестощі, ти тричі перехрестила тебе. Ти все сердився на мене. Твоя любов виявилася головною сердитістю, була, немов мимовільна силовина концесія для твоєї пророцької чи апостольської гідності, тямиш, яким пророком і апостолом я пізнала тебе? Як ти не говорив, а благовістив, не кланявся, а с не сходив, і се дразнило мене, і я нищечком постановила собі стягти тебе з п'єдесталу іронією, кпинами, сміхом, жартами. А коли ці способи не помагали, бо в тебе в душі була заборола перебутого терпіння, то я пустила в діло інші способи – сердечність, щирість і, нарешті, останній, найсильніший – свою любов. І ти не міг опертися їй. І я побідила. А ти, почуваючи свою безсильність супроти мене, супроти того людського, мужеського, що було в твоїй натурі, сердився на мене, на себе самого, бурчав і плив за течією. Тягнешся все, масіно мій. А проте не серця. Навіть тепер не серця, коли нас розлучили оці три роки небачення. Не докоряй мені комедіанством, не докоряй тим, що я грала ролю перед тобою. Хіба ж я мала інакше? Ти любиш цвіти, правда? А приглядався ти їм коли уважно. Пробував вникнути в їх душу, в їх психологію. Ти вчений, вдумливий чоловік, ти повинен би частенько робити все. Хіба ж ти не знаєш, що цвіт – це Кокетерія ростини, що всі оті рожі, геліотропи, хризантеми та туберози те тільки й роблять, що кокетують, грають роль, б'ють на ефект. А все в одній цілі. Ти знаєш, у який. Вони дразнять наш зір своїми пишними кольорами, лоскочуть наш дотик незрівнянністю, ніжністю своїх листочків та чашечок, бентежить нас наш нюх різнородністю та роскішними комбінаціями запахів, яких наша мова не в силі назвати, а наша наука – укласифікувати. Але їм іще сього мало. Вони не задовольняються нашими змислами, заходять у нашу душу, глибоко торкають наше естетичне почуття нечуваним багатством та різнородністю рисунка. Грацією своєї цілості, принадністю та таємничістю своїх рухів. Адже геліотроп повертає свою головку за сонце, адже інші цвіти соромливо стуляють свої чашки в день, щоб сонце не висало з них пахощів, і розхиляють їх аж вечором. Вдумайся в їх психологію Масіно і докори їм, що вони грають ролю, що кукитують, що виставляють себе в фальшивій красоті. Хіба вони можуть інакше? Хіба женщини можуть інакше? Те, що вам твердим, тупішим видається кокетерією, комедією, це у них найінтимніший, несвідомий вияв їх натури. Все у них таке просте і конечне, і неминуче, як дихання легкими і ходження ногами. Не серце на мене, Масіно, мій. Я не винувата, що ти в моєму житті був тим палким сонцем, яке змушує квітку розвитися і розпуститися, і відкрити свою чашечку і розлити свої найтонші пахощі. І признайся одверто, перед самим собою, чи ти тоді був щасливий, чи я не була квітчастим оазисом у твоєму житті. Чи ти, нашій лісничівці, не пережив найкращого літа, яке взагалі випало тобі на долю на твоїм віці? Ти сам говорив мені все тоді, а тепер по трьох роках розлуки що скажеш? Чи осмілишся проклясти те літо за тільки те, що воно минуло? А ти ж як хотів? Щоб одно лише твоє щастя зробило виїмок із усього на світі і не минуло ніколи? Чи осмілишся кинути каменем на мене за те, що я покинула тебе? Гай-гай, Масіно, в таким разі камінь упав би на тебе самого. Не я покинула тебе, а ти не зумів одержити мене. От що не боже! Ти мав часу шість місяців і не зробив нічого гісінького для того. Хіба ж я тому винна, що інший за шість неділі упорався зо мною краще? Сияма, сіно, я мала б право нарікати на тебе, проклясти тебе. Адже, признайся по щирості, перед собою самим ти не вірив у мене, в мою щирість, в мою любов. Ти приймав мої пестощі, всі вияви моєго розбурханого молодого чуття з пасивністю сибарита. Нехай і так, що ніжно, вдячно, але не виходячи поза заборола свого супокою, свого егоїзму. І я відчула себе, як мене боліло те. Того ти не знав і не відчуєш ніколи. Ти поганий, егоїстий сибарите. Але маєш за все кару. Я покарала тебе, і коли у тебе є хоч шматочок людського серця в грудях, ти мусив відчути ту кару. І мусиш іще не так, не так відчути її. Та про те масійно не серця на мене. Я, караючи тебе, потерпіла сто тисячу разів дужче, як ти, і за моє терпіння. Кінець речення змазаний. Букви розплилися, чи в один накапано, чи сліз, а може її правда? Може вона під впливом свого темпераменту, своєї крові, своєї вдачі робила так, як мусила, і не могла інакше? <с> і я, освічений чоловік, матеріаліст і детермініст, і ставлю таке питання. І я вірю, що в природі ані один атом не порушається інакше, як під впливом неминучої конечності. І я смію ще сумніватися, щоб людина могла поступати не так, як мусить, не так, як тягне її вічний, нехибний, хоч у сьому разі безмірно скомплікований паралелограм сил. Все тільки ми, глупі-тупі, не розуміючи законів того скомплікованого паралелограма, не дбаючи, не добачаючи всіх тих сил, що складається на його результат, плещемо про вольну волю, про злу волю або самоволю людини. І плачемо, коли рух по перекутні того паралелограма перейде через наше глупе, невидюще, егоїстичне серце і скалічить, або, бодай, болюче торкне його. Каже, що вона перетерпіла багато. Каже, що могла б на мене нарікати, що я не зробив нічогісінько, щоб задержати її, прикувати її до себе. Що я колисався в колисті сибаритства та егоїзму, поки вона розливала переді мною коштовні пахощі своєї першої любові. Це, це... це таке, що не сьогодні слід про це думати. Це може затруїти чоловікові не лише передвечір Нового року. Але навіть розкоші раю? Ні, про це годі думати. Чоловік не може доходити кождій колоді кінця. А то і умже, і небензе умел, то угодзиться, як казав колись Кохановський. А ми читаємо далі. Може там щось веселіше буде? Посилаю тобі соєчне крило. Наймеш ту сойку, що гніздилася на смереці, перед самим вікном тої лісової хати, якій ти проводив літо. З моєї намови, я хотіла мати тебе близько себе. Я щоранку зі стрільбою на плечі прибігала до твоєї хати, щоб сказати тобі «Добрий день крізь вікно. І щоранку та сойка, що гніздилася на смереці проти самого вікна, своїм скрекотом упереджала тебе про мій прихід. Я зразу полюбила її. Вона була, немов моя повірниця, моя служка. Задля неї я щадила весь сойчин рід у лісі, бо боялася, щоб, стріляючи, не застрелити її. Тямиш, як ми не раз обнявшись перед хатою, сиділи мовчки в щасливім забутті і дивилися на спокійне порання саї в гнізді. Як вона, вичистивши гніздо, Сідала в ньому і тихими розумними очима цікаво дивилася на нас, призабавно зазираючи понад краєчок гнізда та повертаючи головку. Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе. В таких хвилях ти цілував палкіше, пригортав мене до серця сильніше. Із твоїх уст лися слова, що були для мене, мов роса для зів'ялої квітки. В таких хвилях мені здавалося, що заглядає в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ повний чудес і невиданої пишноти. А потім я почала ревнувати тебе до сеї сойки. Тихо в глибині душі я почувала глуху заздрість до неї. Мені здавалося, що ти не мене любив, а її. Її веселий скрекіт – Будив тебе щоранку, її тихе порення в гнізді оживлювало тебе, цікавий погляд її очей наповняв тебе чарами, окрилював твої слова, і я зненавиділа її, як свою суперницю. Не смійся з мене масіно, це правда. Я з часом дійшла до того, що голосойки не лише сеї, але всякої, взагалі, псував мені гумор. Робив мене злою і сердитою. Я чула, що не можу терпіти її обік себе. І я вбила її. Одного ранку я прийшла вчасніше, як звичайно. Хотіла підійти так тихо, щоб ота ненависна сойка не почула мене. Щоб мій, а не її, голос збудив тебе. Та ні. Ледве я наблизилася на яких п'ятдесят кроків до твоєї хати – Ледве моя зелена сукня показалася на стежці серед сірих дубових пнів, а вже моя суперниця почула мій прихід. Побачила мене, вискочила з гнізда, і, скачучи погілляться над самим твоїм вікном, та злорадно, так мені бачилося, тріпочучи крильми, заверещала своїм хрипливим голосом. кре кре кре кре кре І в тій хвилі я побачила, як твоя рука із середини відсуває вікно. Вона збудила тебе, а не я. Ні, я не могла цього стерпіти. Я зайшла смирічками за вугол твоєї хати, підвела стрільбу до ока. І поки навісна сойка все ще скрикотала, сидячи на гілці, я вицілила. Укнув вистріл, сипнуло вгору дрібненьке пір'я, і моя суперниця, ще тріпочучи крильми лапками, мов грудка, скотилася вниз. Ти вибіг із хати. Ти був весь блідий. Побачивши мене, ти не всміхнувся. Не простяг мені, як звичайно, обох рук. Тільки з якимось докором у голосі запитав. Манюсю, а все що таке? Ти забила нашу сойку? А в мене в хвилі вистрілу вже зайшлася реакція в душі. Мої руки дрожали. Я вхопила мертву пташину і почала її цілувати. Потім розплакалася. Тямиш, як ти обтирав мені сочину кров із уст і цілував мої уста і вцитькував мене. А того таки не допитався, за що я забила сойку. А на обід ми з'їли її смажено і сміялися. Тямиш? Але я тоді вже знала, що нам не бути в парі. Що та сойка, то наша розлучниця. Я заховала її крильця, поклала їх між обложки і картки свого молитовника і не розставалася з ними ніколи. Отак От зу мною заїхали вони аж сюди, до порту Артура. А тепер я посилаю тобі одно з них. Здається мені, що селетить до тебе половина моєї душі. А як одна половина залетить, то від твоєї душі буде залежати чи прилетить і друга. Коли в твоїм серці є ще хоч іскра любові до мене, хоч крапелиночка бажання побачити мене, то все буде та сила, яка притягне і друге крило, другу половину моєї душі до тебе. Летиш, Сойко, далекий світ, до того, що любив слухати твого скрекоту, любив дивитися в твої очі. Затріпочи от цим крилом над його душею і роздуй те, що там тліє ще під попелом байдужності та розчарувань. Навій на нього солодкі мрії, любі спомини. Розворуш його серце, щоб забилося невимовною тугою. Запали в його очах блискучі іскри, щоб горіли, як дорогі брильянти, І потім угаси їх слізьми, мов перлами та пишними кришталями. Та коли він, зворушений, запитає тебе, «А де ж ти бувала?» «А що ж ти чувала?» То мовчи. Мовчи. Впадаєте в сентиментальність, шановна пані. Вона шкодить вам. Поетичні вислови та сльозоточиві фрази лиця Того писання ще груба пачка. Вже восьма випила. Як воно все таке саме, то зачинає бути надне. Не варто було й трудитися писати таку пустомельщину. все це, коли сказати вам по правді, панну Маню, ані крихти не зворушує мене, бо все-се слова, фразеологія. Правдивого чуття, втім, нема. От що. А я занадто старий воробець, щоб дати зловити себе на полову. Ваша історія сойкою зовсім не до речі приточена. І містику якусь із тим крилом ви не до речі підпускаєте. Все новим дітям та старим пряхам до лиця, А не нами з вами, панну Маню. Прочитаю ще трохи далі. Коли і там таке саме, то покину. Не буду дочитувати. Або лишу на завтра, або зараз кинув огонь. Не цікаво. А от волки поставляю до фонографа, послухаю Габріеля Дануцю або Дузе, або красуню Клео. Це буде зовсім інша забава, ніж це нудне сентиментальне балакання тої авантурниці з Порт-Артура. Ну, лише що там далі пише? Я знаю, Масіно, ти не любиш сентиментальності. І тебе вже знудило оце балакання без змісту, і ти питаєш себе, чого вона хоче, чого чіпляється, і чи довіку думає натуркувати мені голову своїми катеринковими чуттями, чи, чи знаєш? Все чорта неженщина, завважує, що вона, пишучи се, в душе розмовляла зі мною і укладаючи свої фрази рівночасно своїми ящерчачими очима слідила кожний рух моєї душі. Вела зо мною нечутний діалог і зараз же відповідає на кожний заміт, що врушиться в моїй душі. Галінд Респект – це також талант, чим може яка інша сила. А може лише привичка віртуоству? Ну та читаємо далі. Побачимо, чи вміє вона промовляти іншим тоном, бо це, очевидно, заповідає її остання рефлексія. Отже, почну щось інше. почну таке, чого ти найменше надієшся. Знаєш, вертаю до тебе. Скоро тільки буду вільна, скоро покладу в могилу свого мужа, вертаю до тебе. Не думай, що я без серця, що спекулюю на смерть свого мужа, о, ні, я вірна йому, так як була вірна сімом його попередника, але йому недовго жити. В останньому штурмі куля відірвала йому обі ноги, і тепер він лежить безнадійно хворий, лежить і конає, оце вже другий тиждень. Я сиджу біля нього замість сестри милосердя. Дні й ночі пильную його, а в вільних хвилях пишу тобі оцей лист. Коли тоска занадто давить серце, І хоч на папері сміюся до тебе. Коли жорстока дійсність кліщами шарпає за душу, Я нагадую своє минуле, Свою молодість, своє щастя і тебе. невідлучно тебе, масіну мій. І я верну до тебе. Тільки умре Микола Федорович, А він неминуче умре. Не сьогодні, а то завтра. Я зараз рушаю з цього пекла. Сідаю на першу ліпшу китайську джонку, в темну ніч у супроводі хоч китайців, хоч самих чортів пускаюся на море й пливу, лечу, мчуся, хоч на дно моря, хоч до тебе, Масіна мій. Я не спекулюю ні на що, не надіюся нічого від тебе, не хочу каптувати тебе для себе. Мені байдуже, чи ти приймеш мене, чи ти привітаєш мене, чи відіпхнеш байдуже. Я хочу лише побачити тебе, ще раз стиснути твою руку, а потім байдуже. Бачиш, яка я фантастка, романтичка. Ти, сказав би, глупа сойка. Принаймні, з цього погляду не змінилася за цих три роки, що ми не бачилися. Микола Федорович застогнав. Спішу до нього. Ти віриш у силу сповіді. Колись маленькою я була дуже побожна. Моя мама була побожна і мене виховувала в тім досі. І я почувала дивну полегшу в молитві і дивну розкіш у сповіді. Потім прийшла весела вільнодумна молодість. Батько був вільнодумець і своїми жартами, дотипами, а далі доказами розвіяв мою дитячу віру. А потім прийшла буря, що вхопила мене, мов листок, відірваний від гілки, і покотила далеко по світі, аж занесла сюди, на край світу. І весь цей час, хоч як мені нараз приходилося болюче, важко, страшно, я не молилася, не сповідалася, не почувала потреби. Серце запеклося і не м'якло ані разу. Аж тепер ніч, тихо, ясно. Осінні пахощі лються крізь відчинене вікно разом із теплом ночі. Далеко грає море, а по його хвилях танцюють роями дрібненькі світла. Та час від часу пересуваються величезні світляні стовпи. Це рефлектори слідять, чи не підкрадається японець. Мій хорий спить важким напівмертвим сном. Над ним плаче тінь його далекої матері. Я собібно. Ті самі кімнати відділені лише паравником від його ліжка, сиджу при світлі лампи і пишу. Розмовляю з тобою, масіно мій. Тулюся до тебе, як бідна нещасна сирота, що приблукалася з далекого світу, і вся тремтить Безлічу перебутого терпіння. Толюся до тебе, і мені якось м'яко робиться на душі. Чую присутність якоїсь вищої доброї сили над собою. Тим ж той чудовий уступ у Біблії? Степом проходила буря, Та в тій бурі не було Йогови. гуркотів грім, та в громі не було Йогови. Свистів вітер, та в вітрі не було його, Голо землетрясіння, Та в землетрясінні не було його. Та коли прояснилося і засяяло сонце, І повіяв легенький легіт понад цвітами, Глянь, і в подові того леготу то був Йогова. Отак От і я тепер, В одну з рідких для мене хвиль тиші та супочинку, Чую щось. Таке, мов той містичний легіт. Душа відчиняється, моквітка, що в часі бурі стулила, була свої барвисті листочки. Почуваю потребу висповідатися, поділитися з кимось усіми своїми пригодами, всіми своїми злочинами, всіми своїми терпіннями. Масіну, любий мій, єдиний на світі, кого я правдиво і беззавітно любила, і досі люблю. Прошу тебе, слухай моєї сповіді. Не прошу в тебе милосердя для себе. Не прошу в тебе розгіршення для своїх гріхів. Нічого не прошу. Лише вислухай моєї сповіді. А потім суди. Або не суди, як знаєш. Феміна Анімал Кларикале.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 Коли б у всіх людей не було б віри в чуда, Женщини б витворили її. Чи не з Женщиною трапилося перше чудо? До неї заговорив в уш. Коли б не було церкви з сакраментами, Женщини витворили б її. Недаром у первіснім християнстві Роля Женщини така визначна, Яка не була в первопочинах жодної іншої релігії. Коли суспільність починає емансипуватися від клерикалізму, Женщини, силою своєї чутливої вдачі, знов затягнуті в сутінь сповідальниці. Недаром дочки Дюма, виховані в атеїзмі, в старшим старшім віці повступали до монастиря. Які дурні наші поступовиці та радикали, що декламують на тему конечності рівноправності та рівнопросвітності жінок з мужчинами. Як коли би це було можливе, як коли б це було потрібне, як коли би це було комусь на щось пожиточне, дає їм сьогодні рівноправність у державі, вони зробляться незламною опорою всіх реакційних, назадницьких, клерикальних та бюрократичних напрямів, дає їм рівноправність, коли для них усяка просвіта, всяка наука це тільки окремий рід туалети, спорт, спосіб приманити спеціального рода женихів. Певно, бувають виїмки, виїмкам всяка свобода. Але тягти весь загал жіноцтва, особливо того ситого та вбраного та випарфуменого до вищої науки – це цілковита страта часу і засобів. Ну так оті, що в антифемінізм, забігаю. Нехай би почули почулися наші фанатики поступовства, то було би мені. Чоловік найменше розуміє жарту в таких речах, які найменше розуміє а ми все-таки послухаємо сповіді нашої соїки з Порт-Артура. Ах, та сцена! Та сцена, остатня сцена нашого спільного побуту. Тямишу їм асіну. У мене вона досі мовжива в пам'яті. Татко від'їхав до Львова і мав вернутися пізно вночі.